Basi studio ndena na kitabu chetu na kitabu chetu cha Samuel wa Kwanza leo shukrani e, Tarehe Kumi na tatu Februari na ishirini e, tuko katika mlango ule wa kumi na tano Na Samuel wa Kwanza kama nakumbuka ina jumla ya miango 31 kwa hiyo tuko tunagusa kwenye nusu pale na tunaenda kujifunza maneno ya Mungu sio kitu cha kawaida sana katika makanisa kujua e, neno la Mungu na sisi tunaendelea kujifunza zaidi na zaidi tu na kiu ya maneno ya Mungu hata kama wakati mwingine inahitaji kujitoa sana wakati mwingine inahitaji ku e, kufikiri sana na wakati mwingine sio kuyas, kuyasikia tu ni pamoja na kuyaishi e, kwa kiwango unachosikiza neno ya Mungu ndivyo unavyotakiwa kuendelea kudhibiti mwili wako vile vile E, na nafsi yangu na mwili wangu. E, kwa hiyo ni kazi njema e, katika mlango wa tano Mlango wa 15 ni ni habari zile zile za Sauli mfalme wa kwanza wa Israeli ambazo tulianza alitawazwa kwenye mlango wa tisa Eh, tukaona sasa hapo katikati akaanza ku pigana vita na majirani na tutaona tutapoanza tutaanza kusoma kama tuliosomea hapa mstari wa kwanza e, lengo la yeye kutawazwa ilikuwa ni kupigana hivi vita e, lengo la wewe na mimi e, maana ya hilo neno kiroho kuokolewa e, kutawazwa ni kupakwa mafuta kupakwa mafuta kwenye lugha ya ya ya agano jipya ni kupewa roho mtakatifu wa Mungu mie pia nasema sisi ni ukuhani wa kifalme tunafanywa wa kama Sauli lakini katika ulimwengu wa roho e, kwa hiyo lengo ni ku, ukisha pao ule wokovu hatoenayo fuata ni ni kupigana vita kama Sauli sasa japo yeye vinamshinda lakini sasa of na sisi tunashinda hapa na pale lakini inatakiwa sasa tu, tujifunze kutoka na makosa yake vinamshinda vita vinamshinda wa Kristo leo vita vinawashinda sana sana bora hata Sauli Sauli tuona alipiga kidogo hmm. lakini wa Kristo akibahatika akapata okovu angalau ni anaishi hapo lakini haingii kwenye vita hata kidogo hana vita vya kiroho anapigana unazingana ngoma sije tunafanya nini sije tunafunga wachawi hapana Vita vya kwanza vya kiroho unapigana na tamaa ya mwili wako na wa kwangu ile pili ni kufanya kazi ya Mungu kuambia mateno waku ya Mungu kuwapa watu wengine wokovu. Wokovu hauji hivi mpaka upambane. Na Yesu alifanya kutofautiana sana na Wasamaria kwenye kijiji cha Samaria. Alianza kukipishanaanishana na yule mwanamke, akapambana nao akaacha kula chakula, akawapa neno la Mungu kile kijiji cha hukoka. ni vita vipaka wafu zako walikuwa wameanza kumshangaa, shangaa. Huwe ndio watu hawaokoki hivi hivi. Watu hawachumele kutoka kwa Shetani kirahisi rahisi lazima na yeye apambane. Kwa hiyo tunaona kwamba kazi ni kupanga. Kwa hiyo, Paulo aamini Sauli, Sauli anap, anapigana vita. Tuliona kuna wakati alipigana vita na Wafilisti. Leo tunaona anapigana na kundi jingine. Eh. Na tayari ameshaanza kufanya makosa. Na Anaicho kuanzia nyuma kidogo kwenye ulango wa kumi na na na, na, na, na moja ni kwamba ufalme wake ulishoa ondolewa. Na leo tunaona ni kama unapigwa muhuri kwa sasa huu ufalme unaondoka. Baada ya kushika vazi la la Samuel na kulidaruwa anasema hiyo ndio picha yake una ufahamu wako umeshaondoka hauna tena yani ndio huko na unamalizia malizia tu za kidogo aondoke na mlangu unaofuata tunaona Sauli anaenda kwa yese kwenda kumtawaza mfalme kijana mpya mtoto kijana kijana Daudi Mlangu unaofuata unaona mfalme mpya anapatikana japo shangiliwa lakini hatakuwa tayari ameishawekewa alama kwamba huyu ndiye mfalme na Mungu anamtambua. Msali wa kwanza mistari ni mini mingi hizi ndio tulishasemaje sura ya sura 15 sura ya 14 sura ya 16 17 nane, sijua nini Biblia inaandika hizi ina mistari mingi mingi leo tuna mistari kama 35 um, eh 30 theathina... na ngapi 4 na 5 35 yes Nathina tano kwa hiyo tutabidi twende haraka kidogo lakini ni vizuri tupate muktadha wa somo eh tupate muktadha wa somo ni muhimu sana. Msairo wa kwanza bini nasema wakati huo Samueli akamwambia Sauli Bwana alinipeleka nikutie mafuta uwe mfalme wa watu wa Israeli basi sasa isikilize sauti na maneno ya Bwana. Bwana wa majeshi asema hivi nimeatia moyoni mwangu mambo hayo ambayo mambo hayo Amalechi watenda Israeli jinsi walivyowapinga njiani hapo walipo panda kutoka Misri basi sasa enda ukawapige Amaleki na kuviharibu kabisa vitu yao vyote walivyo navyo. wala msimwachilie bali wa uweni, mwanamume na mwanamke, mtoto naye anyonyaye ng'ombe na kondonga mia na punda E, Msalih 1:22, tuunganishe tu, mingi mingi. Ndipo Sauli akamui, akawaita watu, akawahesabu huko Terem, askari waliopanda farasi elfu, na watu wa Yuda elfu, Sauli akaufikiria mnja wa Amalek, akauvizia bondeni. Sauli akawambia "Wakeni haya enendeni zenu, mkashuke ili kujitenga na Waamaleki, nisije nikawaangamiza ninyi pamoja nao, maana Mliwatendea wana wa Israeli wema walipopanda kutoka Misri basi hao wakeni wakaondoka wakajitenga na wamaleki Sauli akawapiga wa Amareki toka Havila uendapo uh, Shuri unaoikabili Misri akamkamata Agagi mfame wa Amareki yu hai akawaangamiza hao wote hao watu wote kwa upanga lakini Sauli na watu wake wakamwacha Agagi hai na katika kondoo Waliwa wazuli na ngombe na vinono na wana na chochote kilicho chema wala hawakubali kuangamiza bali chochote kilicho kuwa kibaya na kibovu ndicho walicho kiangamiza kabisa tumesoma mistari tisa ya kwanza tunaona kosa la kwanza kabisa la saa sio la kwanza jingine nyongeza tu makosa tena mabaya ni kosa la ukaidi na hata kabla ya kwenda mbele pale mwanzoni tu tuna em, kwanza tu, tupate picha ya hii hii hali ya vita vilikuwa ni vya namna gani Muda wote kwenye agano la kale Mungu alikuwa anawaambia pigana vita mpige vita nendeni ugawapige hawa ukumbuke walipokwenda eh, walipokuenda ku, kuishika kuikamata nchi ya hadi eh, eh, wali, wali kwenye kitabu cha hesabu eh walituma eh wale wapelelezi 12 wawili, wawili wakiwemo Karebu na Joshua mwana wanuni Nun e, Karebu mwana wa wakaenda walikuwa wanaenda ku kui, kuipeleza ile nchi na wakaja kweli wakaipiga Mungu alikuwa ameelekeza nasema pigeni wale watu uweni ondoweni leo Biblia nasema sisi vita yetu sio vita vya damu na nyama kama vile agano letu ni agano la rohoni ni agano la roho mtakatifu Hakuna sababu inayotufanya twende tukapigani. Hilo ni Kwa hiyo mara zote kwa mfano Mungu alipoweka tohara katika gano la kale, alikuwa anaonyesha wokovu katika gano jipya. Mungu alipoweka sabato katika gano la kale, alikuwa anionyesha pumziko katika Yesu Kristo. Na aliku, siyo pumziko la tu na kulala, ni pumziko kwamba katika Yesu Kristo tunaacha kufanya kazi kwa ajili ya wokovu, Tunamacha Kristo anafanya. Yote anaitimiza. Eh? Kwa hiyo agano la kale muda wote alipoweka pasaka alikuwa anamaanisha Yesu Kristo. Vitu vingi alikuwa kuweka kwenye agano la kale na Yesu Kristo viko na katika Yesu Kristo. Alipoweka kutenganisha vyakula eh alikuwa anaongelea vitu vichafu katika, katika picha ya kiroho lakini tunaona Petro anakuja anaruhusiwa anasema kula ni lugha ya picha bado lakini haikuwa na ilikuwa na maana hiyo pia vile vile na kadhalika. Kwa tunaona kwamba Mungu anamwambia Samueli aenda akamwambia Sauli aende akapigane vita na watu wanaoitwa wa Amalek. E? Ni vizuri tunaposoma kwenye tulishaona kuna kabila walizokuwa anapigana nazo mwanzo Wafilisti. E? Wafilisti hao huja kuona walikuwa wametokea wapi lakini leo tunaongelea wa Amalek. Na tunaona kwamba waliwapiga Wafilisti kwenye sura ile of Peter ilikuwa vile vita vilikuwa vimeanzishwa na nani? Na Jonathan. Na mbeba silaha baadaye vikaja vikafika na kwa na baba yake e, Sauli Sauli ndo akafanikiwa kapiga na akafanya matendo hayakuwa mazuri akaumiza watu akaweka sheria za kifarisaio eh, hakuna kula hakuna kufanya nini mpaka ni kisasi utafikiri ndo yeye alikuwa anapigana peke yake mimi vita vyake ni vita vya bwana na havikuwa vyake na bwana peke yake vikikuwa na vya watu wale kwa sababu alipigana alimsinga alikuwa ni sio yeye ilikuwa ni wengine ni askari na wananchi wengine. Kwa hiyo tunaona kwamba sasa leo yuko anapigana na sio wa Filistini wa Amalek. Hem tuende katika kitabu cha Cha Mwanzo, Ndio kusoma Biblia. Yaani ndio raha ya kuijua Biblia. Tunasoma kitabu cha Mwanzo mlango ule wa <coughs> tume 37. Mwanzo 37. Sio Sema ambayo anapenda sana kuenda mara kwa kusoma muda haupo. Mwanzo 37 tusome usuli 11 na 7 Biblia inasema mwanzo em em twitafuto kwenye mwanzo ndani um, 25 kasi angalia vizuri sawa tutafika tutaipata <coughs> Hmh. Sisi 36 7. Eh. Wajeni inene ita tuanzia tu. Okay. Hata tuanze 236 hata 15 pa. 30:15 anasema hivi 30:00 tunasema 30:00 sababu apo tofika pande tweni 30:15 bila anasema hivi Asante Yesu Unaanzaa hawa ndio majumbe wao wana wahesabu wana waifadhi mzaliwa wa kwanza wahesabu jumbe temani jumbe omari unasikia wana wahesabu anaitwa kina omari si jumbe sefo jumbe kenazi Jumbe kora jumbe gatamu jumbe amaleki tunaona hawa watu ni kabila la amaleki na baba yao tunamwona ni mzalio wa nani wa esau huko kwani ukoo wa esau eh miongoni mwa watoto waliozaliwa kutoka upande wa wa esau kwa hiyo e, e, tunaona kwamba <coughs> Ni, ni ni kundi fulani. Ni vizuri kuwajua ni watu gani hapa. Ni kundi la namna gani? Ni watu ambao ni uzao wa Ibrahimu, uzao wa Yakobo kupitia kwa eh ni uzao wa Isaka kupitia kwa kwa kwa, kwa Esau. Esau muda wote hata baadaye tunaoje kuona katika vitabu vya baadaye kama Sefania, ukoo wake wote mwanaisemwa mtaufuta kabisa. Japo picha yake halisi ni watu wa wasio wasiomcha watu wasiookolewa. eh? watu wasio wasiotaka kuitwa katika wito wa Mungu kabisa ndio picha yake. Wao ndio hawa Amalek. Naweza nikahubiri sana habari za hawa lakini zina kuna vitu vizuri sana kuhusu hizo habari lakini moja ni, ni tuishie hapa tuje sasa kwenye a, ile vita ilikuwa imekaaje. Me, Wao Mungu akamwambia wa kwamba hawa hawa Amalek walipo taifa lenu lilipotoka Misri bado mkiwa wachanga ndio mnakuja Mungu njiani yani hamna nguvu. Waliwapinga mstari ule wa wa, wa wa pili eh anasema amalik walivyotenda Izraelins walivyowapinga njiani hapo walipopanda kutoka Misri Hii habari ni muda mrefu sana ukumbuke kushapita wale wa, wa, wa, Musa alishatawala akaondoka akaja Yoshua maana wanuni akaondoka wakaja waamuzi wengi tu wengi tu sura ya kitabu cha waamuzi kina sura kama moja wote wakaondoka ukikaja wakati wa akaja Samuel akawa anaondoka sasa hivi yuko Sauli kwa hiyo miaka isha pita mingi lakini Mungu anasema hemsoma ule mstari wa Wapili wa, anasema hivi Bwana majesha anasema hivi nimeatia moyoni mwangu mambo hayo amalik waliowatenda Israeli jinsi walivyowapiga njiani hapo alipopana kutoka Misri Mungu alokuja kulipiza kisasi miaka mingi baadaye sio kitu cha kusoma na kupita juu hapana ii imeimesha pita vizazi vingi. Kwisha pita watawala wengi lakini mungu akasema wewe tayari umesha confirm. Nimekumbuka yale mambo walioyatenda yale. Ngoja tuende nenda kawaue. Na uaji ninakwambia usiwe ni uaji wa wa kidogo kidogo. Uwa kila kitu mpaka wanyama wao. Uwa mpaka watoto wanyonyao Angamiza. Eh nafikiri nafikiri na, ni niseme ni, ni watu tufike sehemu fulani tuendelee kumjua Mungu wetu. Ilia kusema kama Mungu wetu ni Mungu mwema sana. Ni Mungu hana Mungu. Siku hizi kuna msemo anaitwa eh, Lord is good all the time. Bwana ni mwema muda wote. Lakini anafika sehemu fulani anasema angamiza wote. Wapige wote. Ua hata watoto wadogo ambao hawajafanya kosa. Maka totu wa nyonyo walikuwa wakusaga gani? Na mwingine hata wale walikuwa hawasiyo hawa, wapigana la vita. Lakini akasema wapigeni wote mkawa He mtu ene kitabu cha <coughs> Turene katika kitabu cha kutoka. Turene katika kitabu cha pili kile. E mwanzo kutoka. Kitabu cha kutoka mlango ule wa wa 20. Anasema kutoka 20 mstari ule wa aya tweneshima to, ambayo yihabari tunakutana nayo mm. Okay, i, e, um, e okay. habari za wale Amalek tutaziona mbele kidogo Amalek walichokifanya ambacho Mungu actually ndicho alichokuwa bado anakikumbuka kikumbu e, leo hii katika ulimwengu wa, wa, wa kila siku maisha yetu ya kila siku tu wanadamu tunatabia, tunatabia kufanya kitu labda mtu ni kijana ukaenda ukafanya kitu ambacho hakimpendezi Mungu ukaishi maisha ya kujichafua Ugaishi maisha ya mabaya akakusubiri baadaye katika kimeni chako cha utuuzima katika kimeni chako cha uzee akakurudishia yale majibu inatokea ndio picha kwa sababu Mungu Mungu ni, ni simba wa hasira Mungu ana uwezo wa kuchagua kusahau na ana uwezo wa kuchagua kukumbuka kwa sababu ukiangalia hapa kwa alikumbuka kwa nini alikumbuka akasema ninakumbuka mlipokuwa mnakuja kwa, kwa mara ya kwanza walichowafanya wafanya. Eh? alafu sasa ni mkawapige. na katika kuwapiga msifanye kuchagua sasa wao tunaona kwenye, kwenye mstari ule wa wa, wa kuanzia mstari wa tano. mpaka tulipoishia mstari wa tisa. wanaenda wanawapiga kwanza kulikuwa kuna kundi la watu wengine wa wakeni wakeni E, Sauli alifanya vizuri. Sema em tokeni katika kati yao, walikuwa inaonekana walikuwa wanaishi katika nchi moja, Wakeni. Wakeni ukisoma katika Biblia ukisoma katika kitabu cha Waamuzi, sitaenda pale, lakini Waamuzi mlango wa kwanza mstari wa 16 si, wa pale. Wakeni walikuwa ni watu jamii ya wamidiani Wamidiani Midian, wa Midian undu, walikuwa wakwe zake Musa. Yule mzee mmoja kijulikana kama e, e, Yethro Yethro na ukumbuke kwenye kwenye kwenye kutoka kutoka mlango nadhani wa 18 eh ndiye alikuja akamshauri Musa namna ya kuendesha ile ile serikali ilikuwa kama inamshina Musa kwa hiyo alikuwa ni mtu umwema na of course ndio alikuwa babake mke wake Musa nadhani kijulikana kama zipa eh? kwa hiyo hawa Wakeni walikuwa ni ukoo mdogo ndani ya wamidiani Wamedian hawakuwa na ubaya na Waisraeli muda wote eh? na ndipo of course walikuwa na, wana, wanaoleana na kuozeana na nini kwa hiyo walikuwa ni watu wema sasa Sauli akawakuta hao hata akasema emuondokeni. Waliobaki sasa ndo wakaanza kuwapiga. Na inaonekana vita vya Sauli vilikuwa vina mafanikio kipindi kile kwa sababu alikuwa anawapigana vita walikuwa wapanda farasi walikuwa wamefikia 200. Kumbuke kuna alikuwa na watu 600 watu 600 peke yake. Kwa hiyo inaonekana kwamba jeshi lake limeimarika kweli kweli. Eh, kama angekaa vizuri na Mungu angeweza kumaliza salama. Eh, lakini inaonekana tutaona kwamba baadaye Miongoni mwa vitu kwenye mstari ninaofuata sura ya leo tunaona kwamba alionekana kama anajiinua hataki kusikia sauti ya Mungu. Kwa hiyo pamoja na kufanikiwa kwake, anapigana na vita anampigana vinafanikiwa na nini? Na mfalme akipigana vita afu akashindwa manake ndo ana ana wao. Tunaona katika kupigana wanaenda wanamkamata mfalme. Huyu mfalme tumeona anaitwa nani? Agagi. Agagi. Wanamhamuui. Huu ametoka kusema. He katika ule mstari ule wa wa watatu wa, wa, wa, tu. Anasema basi enenda ukawapiga amaleki na kuviharibu kabisa vitu vyote vilivonavyo wala msimwachilie bali waueni mwanamume mwanamke na mtoto wanyowea na wengine vyote na wanyama wao na nini. Mstari wa nane hapo hapo ndani ya vita hivyo hivyo. Akamkamata Agagi, mfalme wa amaleki yu hai, akawaangamiza hao watu wote kwa kuwapiga. Tunaona kwamba anakuja naye anarudi naye kwake maeneo ya Gilgard na maeneo ya Gibea anakuwa naye tunakuja kuona kwamba anakuja huyu Agaeke anakuja kuoa na Samuel eh tunacho kujifunza vitu Vingi sana katika katika habari hii kifani cha cha, cha maandiko Mungu an, an, hii ilikuwa ni picha na hawa watu ukiangalia muda wote watu mm twende katika kama nimeuandaa ule mstari mzuri Hem tuende yes, tuende katika e, kitabu cha tuende katika e, kitabu cha kumkumura 33. Tuende kumkumura 33. Kum kum e, mlango ule wa 20. Ukisoma mstari ule wa 10 na twazia, twazia mstari wa tuende haraka kidogo. Nasema hivi utakaposogea karibu na mji kwenda kupigana na juu yake ndipo Mungu anatoa masharti ya namna kupigana eh ndipo utakapowapigia ukelele wa amani itakuwa utakapo utakapo kujibu kwa amani na kukufungulia ndipo watu wote atakapoonekana humo watakufanyia kazi ya shokoa na kukutumikia na kwamba hautaki kufanya amani nawe lakini utafanya vita juu yako ndipo uhusuru. uhusuru ni kupiga na kuangamiza na bwana Mungu wako autiapo mkononi mwako mpige kila mme aliomo kwa makali ya upanga lakini wanawake na watoto na wanyama wa m, wa miji vilivyo e, mjini vyote navyo ni nyara zake zote uvitwaye viwe mateka mateka kwako nawe utakula nyara za adui zako alipokupa bwana anaendelea mpaka mwisho chemzi. Unaona kwamba masharti anayotoa huku ya jumla ni kwamba unapenda kupigana kwanza kwa usianze kupigana. Nenda kwanza katangaze amani. Bwana ile tumekuja, tunakuja tunamateka. Tunuja kuteka yamani. Lakini wakikubali, wakasema jamani tuko tayari tutawale na nini? Basimwatawale wao watumishi wenu. Lakini wakisumbua, wakakataa, wakataka kuleta kubishana, P, wapige na bwana atakupa nguvu uweze kuwashinda na Irad msiuwe wanawake msiuwe watoto msiue na mifugo muichukue. Lakini hawa wa amaleki, Mungu anawapa wa masharti tofauti. Lazima tujifunze kwa sauti ya Mungu anapokuambia kitu kim, katika kila eh, katika jambo maalum. Hili ni jambo maalum na sababu yao hawa wa amaleki, pamoja na kwamba waliowatesa Waisraeli walipokuwa wamepanda kutoka Misri wakiwa bado wa dhaifu. Lakini pia ilikuwa ni taifa halina tofauti na watu wa Sodoma na Gomora. Ilikuwa ni watu wa, wa chafu. Ni kama yale makabila waliyokuta ya, ya wakanani na Wabusi na wa eh, Peruzi Peruzi na nini wote wale ambao Mungu alikuwa anasema au hata mtakapo mtakapo nao muangamize mua, mua kabisa mmalize kila kitu na wanyama wao na kila kitu. Kwa hiyo Mungu anapoona kuna hii picha yake ni picha ya watu wa dhambi. Sio vita tu kawaida. Biblia anasema e, anasema chachu kidogo kuchachua donge lote umeenda umekuta watu wanaofanya dhambi ya kuabudu masanamu watu kama hivi tunavyoona kuna makanisa yanao abudu masanamu kuna nafasi ya hatu hatu tupigane nao kwa sababu so, Mungu hajasema tupigane nao by the way hatu tupagusa kwa sababu so, wengi anyway. lakini kuna muda wa kushirikiana nao watu wa namna hiyo neno lake ni kwamba hawa watu watakuamkiza matendo yao mabaya watakuamkiza dhambi. Kwa hiyo Mungu anasema waomalize wote. Sasa kosa kwa Sauli ni ukaidi. Akakataa, akaenda kwanza katika watu ambao Angetakiwa kwanza kuwakamata, wa kwanza alikuwa mfalme wao. Sasa wewe unaenda unakamata vitu vingine vyote, mfalme unamudisha salama na yeye mkini anampa ya kukaa. Sasa ufalme ule ni nuko mfame ndo unampa una, una, una mazingira ya kustarehe na ya mkini unataka kumpata cheo awe msaidizi wako labda akufundishe namna ya kutaka kama kwa kwake ndio picha tunayoiona akamwacha agagi leo hii tunapoanza kupigana na dhambi kwa sasa hii ni picha ya udhambi katika maisha yetu tunachagua baadhi ya dhambi ambazo ni agagi kwetu tunazitunza eh nitafanya hiki nitafanya hiki lakini hii ina batilahi Ndiyo siyo Ndiyo siyo Lazima hii kitu haiji kwa bahati Mungu anaweka picha, lugha ya picha kwamba unapoamua ku, kuangamiza uovu, hebu maliza kila kitu. Mtu anaweza kwaambia haya okay, au kinataka nianze kuwa vizuri na Mungu. Nianze kuangalia vi, ni anze kuangalia vitu vichafu na nini na nini. Lakini anasema nitaendelea kuna series moja niimalize series fulani yenye labda imani nyingi hizo zinazo series nakuta zinafundisha matendo ya uchafu ya uzinzi wa sharati eh? Jinsi jinshi sigini na jini miaka mingapi sijui nini nili ni, hizo ni, ni, ndizo zinazouza siku hizi sio hilo tu ni maisha kwa ujumla wako tunapoamua kujitenga ku, ku, na uchafu na waovu tukaamua kwenda kwa Mungu tusimbakize agagi tusimbakize agagi hasa huyu anabakiza agagi. lakini sio agagi tu anabakiza na vitu vingine na kondoo na vyote vilivyokuwa vizuri wanaondoa vile vibaya leo hii wakristo tunachagua ni nidhamu zipi nzuri na mbaya hii asiwezini kushiriki nayo leo hii utakuta kwenye makanisa makanisa angalau ndambi ya kulewa wanaiaacha haya makanisa yanayojitaya lakini kuvaa uchi uzinzi washerati mpaka ukimu nawaua wanabaki nao Ndiyo sio hivyo hivyo lazima tujifunze kwa maandiko haya kwamba tusibakize kondoo wazuri tukachukua wabaya leo utasikia uh, kuna kanisa linashughulika na mambo ya ya ya ya, ya ufufuo na na uchawi Yaani mahubili yake ni uchawi jinsi ambavyo tunaenda kwa mata wa nini wachawi wote na nini lakini madhambi mengine yote tamaa imejaa katika mioyo yao Uvivu na uzembe hawataka kusoma neno la Mungu umejaa katika maisha yao lazima tufike sehemu tuangalie kwamba Mungu anatutaka tunapojitakasa tusiache eh, eh, chachu kidogo chachu ni dhambi chachu moja kwa mfano mtu anaweza kabakiza labda dhambi labda ya ya akapigana vingine vyote akabaki na dhambi ya uasherati na uzinzi hiyo ndio kesho na kesho kutwa unajua itazaa dhambi gani dhambi itakayotokana na, na na itakayozali kwa sababu tumesema kwamba chachu kidogo maana ndio umeba kama chachu chachu unapita dhambi eh itazaa dhambi nyingine dhambi takayozaliwa mara moja itakayotokana na dhambi ya uzinza wa sharati itakayokuwa mebaki itazaa dhambi gani ita, ita, it, katika maisha ya huyo mtu uongo ndio a e, ataingia kwenye simu yake yule mchafu mwenzake atambandika jina la uongo ili kusudi, ili, ili, simu ikiita ijulikane ni mwingine Ndiyo, sio itazaa uongo Ikitoka kuzaa uongo itazaa dhambi ya kwa kwanza yenyeo imezaliwa na dhambi nyingine itazaliwa na uongo itazaa uongo. Ikitokuja dhambi ya kutokuwajibika kwa mfano kwa sababu hata kama ni mwanaume atakuwa hapatikani nyumbani anaweza kuondoka leo okay ameshadanganya akasema nimeenda niko morogoro kumbe yuko hapo hapo. Yuko hapo hapo kama ni mwanake vile vile Eh kwa hiyo dhambi moja inadhaa nyingine nyingine nyingine. Lazima La tukijifunza kujitakasa, tujitakase tu, tumuondoe agagi. Lazima La tukumbuke maisha ya agagi katika maisha yetu. Kwamba agagi anatakiwa afi. Sama ili mtu wa Mungu anakuja kumuona na mara nyingi kuua dhambi. Yesha alisema, "Kama jicho lako likiwa linaelekea kukukosesha hebu limoe, litoke na damu kabisa, na limoe na mzizi wake." Maana nini? ndoku mwa kama mtoto wako ni, ni mtukutu ni hasiki wakati mwingine itahitaji gharama itahitaji maumivu kuweza kumchapa na kuondoa ile ile kosa ile dhambi ndio sio kunja mtoto sio kazi rais ni kazi ngumu wakati mwingine itakulazimu hata kutofautiana na huyo awe ni mkeo ni mmeo kwa sababu Ukiamua kutunza ile dhambi utakuta uta, uta, uta inakula na wewe. Na wewe atakula. Dhambi so, inaenea. Kuyo kama Agagi angingeuawa na kuhakishia kakaa pale. Baada ya muda mfupi ufalme wa Sauli ungekuwa moja kwa moja kama ufalme wa Amari. So, Usio angezalisha tabia zote za Kwa hiyo tuna, tunaendelea mstari wa kumi anaendelea anasema kujifunza vitu vingi kutokea sehemu hii lakini tusonge mbele, mbaya ni mingi sana anasema ndipo neno ya bwana alikamjia Samuel na kusema najuta kwa sababu nimemtawaza Sauli awe mfalme maana amerudi nyuma sinifuate wala hakufanya nilivomamuru naona kwamba Mungu amesema vile yeye akafanya vile Mungu anajuta eh msairo okay anaendelea msana wa 11 anasema na Samueli akasikitika akamlilia bwana usiku kucha. Hivi unajua Samuel alikuwa mzee, mtu mzima kwa, kwa Sauli. Sauli alikuwa kijana wakati anamtawaza. Eh? Samuel akiwa mtu mzima wakati huo, unamliza mzee wa watu mwenye mvizake usiku kucha analala analia machozi. Unadhani utabaki salama? Mm -hmm. Hapana. Anamuliza paka asubuhi. Anam na, na Mungu Mungu anasema jamani yani ni kama nimekosa chakufanya. Nadjuta nadjuta. A Biblia inasema mswala 12 anasema Samuel akaondoka asubuhi na mapema ili aonane na Sauli. Samueli aka akamwambia ya kwamba Sauli alifika, eh, akaambiwa ya kwamba Sauli alifika Kameli. Na Natazama akajisimamisha ukumbusho, akageuka akapita mkia Gilgal. Samueli akamwendea Sauli naye Sauli akamwambia ubalikwe na Bwana Nimeitimiza amri ya Bwana. Samueli akasema, maana yake nini basi hiki kilio cha kondoo masikioni mwangu na huu mlio wa ngombe mnao Nina usikia? Ninao usikia. Sauli akasema, wamewaleta kutoka wa Amalek maana watu waliwaacha hai kondoo na ngombe walio wazuri ili wawatoe dhabihu kwa Bwana Mungu wako nao waliosalia tumewaangamiza kabisa kabisa ndipo Samuel akamwambia Sauli ngoja nami nitakwambia neno alioniaambia Bwana usiku huu naye akamwambia sema basi Samueli akasema ingawa ulikuwa mdogo machoni pako mwenyewe je hukufanywa kuwa kichwa cha kabila za Israeli naye Bwana akakutia mafuta Uwe mfalme wa Israeli kisha Bwana akao akakutuma safarini akasema enenda ukoangamize kabisa wale wa Amalek wenye dhambi naona picha yao hiyo wafanya waangamizwe ni dhambi zao nisije kaania kurudi kwao wenye dhambi upigane nao hata utakapo watakapoangamia mbona basi hukuiti sauti ya bwana bali ukazirukia nyara ukafanya yaliyo maovu matoni pa bwana sauli akamwambia samweli Hakika mimi nimeitikisa sauti ya Bwana, nami nimemleta agagi mfalme wa Amalik, tena nimewaangamiza wa, nime wa kabisa. Ila watu waliteka nyala, kondoo na ng'ombe walio wazuli katika vitu vilivyowekwa wakifu kusudu vitowe dhabihu kwa Bwana Mungu wao, Mungu wako huko Giligali. Unaonaaona sasa? Huyu mtu haweza kafanya kazi na Mungu. Kwanza na uongo mimi ametoka wetu kwa kumwambia kwamba nenda kaaue. Amalizi. Yeye anakuja anajichagulia vitu vyovyote vizuri. Anapoulizwa anachanganya maneno mengi. Kicho ya kwanza, anasema nimemwacha hai. Anasema mara mbili kwamba nimeishikia sauti ya Bwana. Nimeishamaliza ile kazi. Nime leo hii wa Kristo wanasema tumtumikia Bwana. Tuko tunafanya hivi, tukusanyika kwenye kanisa, mchungaji ni mwanamke, tumtumikia Bwana wakati wamekataa kusikia sauti ya Mungu. Sehemu nyingine anakuambia njoo nitumtolee bwana sadaka nyingi kusanyeni leteni vikapu tufanye nini tunapeleka mission tunaenda mpaka mipaka nje ya mipaka ya nchi hii na kwenda sehemu mbali na nini lakini hawana neno la Mungu hata moja wanafanya kazi za kibinadamu wanacheza mziki wa dunia sasa Sauli ndio jo anachokifanya hivyo hivyo ni, ni, ni, ni mnafiki tuliona tabia ya ofarisayo alioanza nayo kule nyuma inaendelea Mungu anamwambia uwe kila kitu na usirudi na chochote. Anasema tumekubalia kubaliana inaonekana japo alikuwa anawasimzia watu. kwamba tuchukue baadhi ya mifugo tu ile tetu bwana sadaka. Leo hii sadaka imetumika kama kificho cha madhambi kwamba tuko tunamtolea Mungu sadaka, tuko tunamhimbia Mungu, yani sadaka, nyimbo, maombi, vitu vitu vingi tu ambavyo viko nje na makusudi ya Mungu leo hii huyu sauli huyu anayeyafanya angeweza kukubalika sana katika makanisa sasa amebakiza sa mi ameleta mifuko kwa ajili ya kutoa sadaka wa Mungu leo hii sadaka bila kujali utakatifu bila kujali maagizo ya Mungu nini ndicho kinachoangaliwa Ndiyo sababu ukiingia makanisani utasikia kwanzia juma Mungu ndani ya mwezi mmoja unaweza kukuta juma, Jumapili juma 4 zote au tano kama mwezi mrefu utakutama kuhubiri ni masadaka sadaka eh bila kuja bila kuja hata kama atakuja ame, ame, ame, amevaa kama kahaba maadamu ameleta sadaka anakubaliwa hata kama sadaka ameitoa kwenye ukahaba kinondoni itapokelewa hata kama wanafahamu hata kama bado ngono hata kama ana nyinga hata kama hawafahamu hao wanaohubiri kwamba imetoka kinondoni kwenye ukahaba ametoka wapi buguruni sijui watu huko hata kama ki jinsi unachowafundisha unachowalisha utajua watakacho kizaa kama hujawafundisha utakatifu hujawafundisha ukovu hujawafundisha kushika neno la Mungu juzi kwa tunasoma katika kitabu cha Yohana mlango ule wa nane ustari wa 51 mimi nasema Amini amini. Naomba yeye mtu alishika neno langu ona mauti milele. Yaani unaona kuomba kigezo cha juu kabisa cha utendaji mbele za Mungu ni kulishika neno wa Mungu amekwambia nataka hiki unasema ndiyo babu. Hiki sitaki ndiyo babu. Wewe unaeno unasema hapa hala. Mungu amesema hiki uuawe wa, wa, wa Amalek lakini hapa mimi nampelekea sadaka atakuja kubali. Mungu sio mwana damu. Sio mchungaji mako wako aliyeja kitambi ambaye yuko rada ya kuonea unafanya kila uchafu lakini ukam ukamlisha uka mdomoni mwake akashiba akasema ubarikiwe. Hicho ambacho tunakiona hapa. Amina. Amina. Hicho. Na Sauli anakuja na jibu msali maarufu leo hii watu wanaupenda sana lakini wanaukaidi vile vile msali wa 22 biblia unasema naye samweli okay aliyejibu sio sauli samweli naye samweli akasema je bwana huzipenda sadaka za kuteketezwa na dhabihu Sawasawa sawa na kuiti sauti ya bwana angalia kutini bora kuliko dhabihu Mstari maarufu sana samweli wa kwanza mlango ule wa 15 msali wa shina mbili kutini bora kuliko ndabihu ni na mistari inatosha kuwa somo kubwa tena yaani kulikata kipande na mistari mingi lakini tusagusa tu mistari michache na hii mistari sio kusema kwamba watu hawajui wao wahubii wenyewe sio kusema kwamba hapana huwezi kuepuka hii mistari kwa sababu imejaa kwenye Biblia maadamu unafungua tu kurasa za kwenye Biblia utakuwa ushakutana na hilo somo eh kutini bora kuisikia sauti ya Mungu. Hem tu malize yule mstari anasema eh Isara 22 Samuela 1 kwa tano anasema <coughs> je bwana huzipenda sadaka za kuteketezwa na dhabihu sawa sawa na kuitii sauti ya bwana angalia kutini bora kuliko dhabihu na kusikia kuliko mafuta ya bebelu unapofungua sauti yako kusikia ukaisikia sauti ya Mungu ni muhimu kuliko kumfanyia kitu kingine chocho na haba hajasema nikusikia na kutenda kwanza kule kuwa tayari kusikia leo hii watu wanapenda wazibe masikio yao wasisikie wakisikia maana kugusa biblia kwa sababu wanajua itawachoma wanachokifanya watatafuta mino zote zile wafunike sio lazima wafunike kwa vidole hapana kama ilikuwa ni labda ni vidome irusha atairuka kama ni ni ni mstari hata usoma kama ni yani popote ili mradi asisikie kwa sababu kisikia sauti ya bwana itaenda paka ndani na itaanza kumhukumu kwa hiyo mwangasha ni ni bora kuliko kuchukua mafuta mafuta ni picha ya ya kitu kizuri mafuta ilikuwa ni ma, ni picha ya utajiri ni picha, mpaka leo, Kama mtu anakula chakula ambacho kuna mafuta, bandati ni chakula kizuri, eh? Kwa hiyo tunaona kwamba Samueli ana anampa ukweli wote. Msali ule wa wa 23 usubirisha kidogo. Mtende katika kitabu cha Mithali. Huu ndo msali maarufu sana. Kama unapenda kukumbuka mistari inayohusu haya mambo, eh, mtende katika Mithali. Ni, of course insame nyingi sana. Lakini twende katika Mithali mlango ule wa <coughs> wa moja, msare wa tatu 3. Misare moja Na tunapohubiri fundisho kama hili, hatuna maana kwamba kutoa sadaka ni kosa. Na kimisingi Mungu anataka tutoe sadaka eti. Unadai kwamba Mungu apende tutoe sadaka ila asichotaka, usimpe sadaka wakati unamkaidi. Mungu anatotaka tutoe sadaka tukiwa tumetoka kumsikiliza, tumekubaliana tuwe nacho tuwe nacho kwanza tumsikilize Mungu kusikia sauti ya Mungu unahitaji kuwa na pesa ofukoni lakini ukitoa sadaka unacho unacho kutakiwa kuwa nayo usipokuwa nayo utatoa nini kicho kwanza watu wanaomnyima Mungu kitu walicho nacho wanalazimisha kumpa kitu wasicho nacho wanataka kumpa pesa wakati hawana wanamnyima masikio wakati masikio ni kusikia na moyo kupokea lakini Mungu anapenda vyote tumpe kimshine lakini alicho alichosema katika Mathayo 23 26 tatu, anasema ole wenu mafarisayo kwa somo mnatoa sadaka nzuri tu, mnana na vizali na nini lakini mmesahau matendo yale makuu ya alema, kuya sheria na ma, na imani na rehema na yale mambo ya kimungu anasema ili wapasa kufanya hivi bila hivi vipi hivi vya kwanza vizito vya kuwa na neno la Mungu na kulisikia na sauti ya Mungu bila kuyacha hata haya mengine mnayofanya Heri nataka kwanza tumsikilize. Kama mimi wewe nikupe principle rais sana. Na nimeitungia hapa lakini naamini umetoka kwa Mungu. Kwa hiyo so, nimeisoma kwenye maandiko mara nyingi. Kabla wakati tunatafuta mstari. Mithali 21:3. Kama hauko tayari kusikiliza kila neno la Mungu. Kwa mfano kuna kitabu unataka kusoma, unataka kusikia. Usimpe Mungu sadaka yako. Funga kabisa umpe sifuri Wakati uko tayari kusikia kila kila mstari kila kila kitabu cha Biblia ndipo sasa uwanze kuhangaika na kumtafutia Mungu sadaka. Kama hujawa tayari kusikiliza Mungu anasema nini? Labda anasema sitaki wanaume wawe na nywele ndefu. Na wanawake na, na, na, na, na wanawake nataka wawe na nywele ndefu. Kama hauko tayari kusikia hicho kitu, ukaona kwa sababu Mungu amekisema kulingana na maandiko tutayosoma leo. Ni maramia mia usimpe sadaka kwa sababu haitathi hiyo sadaka. Anasema kusikia ni bora kuliko mafuta ya bebelo ambayo ndio sadaka hiyo. Na kutini bora kuliko sadaka. Nashuona msali ule wa, wa, wa, wa, wa msina moja wa Yohana nane ana firma, mtu akilisikia neno langu ya maana yake na kulishika huyo hata ot na mauti milele lakini huwezi kusema huwezi kasikia popote pale Mungu anasema kwamba ukinipa vitu vyako utabarikiwa mileni na uta, utaishi mileni haipo. Kwa sababu sio muhimu kwa Mungu. Ni tu. Ninyongeza tu. Maana Mungu anasema kabla hujaanza kutafuta utaratibu wa ku rangi nje na nini uka, ukaona nyumba imependeza hakikisha misingi kule ndani iko imara. Msikie sauti ya Mungu kabla unajua ulisha kuona mtu yule anapiga rangi wakati yeye anajenga msingi rangi inakuja baadaye ndio ndio nimesema kama haujawa tayari kuweka misingi ya neno la Mungu ukapokea kila neno la Mungu katika maisha yako usianze kupiga rangi nje usianze kutoa toa sadaka anza kwanza na kuwa tayari kusikia sauti ya Mungu kwa kila neno kila sura ziko sura 1 na 189 kwenye Biblia sura ya 1189 disikilize zote iliwezekana zirudie halafu sasa nipoanza kukusanya kusanya sadaka zako mpelekee mimi sina maana kwa mahomo mpaka utakapo kuameshamaliza lakini ukiwa huko kwenye utayari wa kulisikia neno na Mungu nasema ili nalisikia ufunuo nitaisikia mazo nitaisikia akiniambia mstari huu nika, nitausikia na wewe utausikia Ukaona uko tayari moyo umeshaoandaa basi uandae na moyo sasa kuanza kutoa sadaka. Lakini hizi sadaka zinazo kuja wakati unakaidi maneno ya Mungu, unataki usikia maneno ya Mungu haya unataka usikia hizo ni kupoteza muda, hizo hera bongo zitumia kwa vitu vingine. Ashiamu Mungu haisipoki sadaka hizo, hazipokei kabisa. Hem kutoka katika kitabu cha Mithali ngao moja Eh, sasa 20 nimesema 21. Yes 21:3 bila nimesema hivi. Kutenda haki na hukumu kumpendeza Bwana kuliko kutoa sadaka. Hebu niulize. Mwanamke binti katoa mimba. Alafu akamaliza kutoa mimba karudia tena. Sina maana kama amesha toa mimba na no Mungu ameshafunga ukurasa hapana. Lakini ujue kwamba Mungu anachukia na hiyo dhambi ataipiga anataka ujitakase sana sana leo anatoa mimba inapita miezi mitatu, minne, mitano anatoa nyingine lakini ni mwepesi alishatoa ahadi labda nitakuwa anatoa 500, 550 kila kanisa kila wakati unadhani yo sadaka Mungu ame, ameifokea kuingana na mistari ya leo hapana anasema kutenda haki na hukumu ni bomu mpendeza Mungu kuliko kutoa sadaka tunaona ni maandiko yale yale Unaweza kusoma katika kitabu cha Mika, e, Mika 6:6. Unaweza kusoma katika kitabu cha Hosea, I hata Hosea 6:6 vile vile. Unaweza kusoma sawa mingi sana. Watu tunaona kwamba Sauli anataka kumdanganya mungu kama Wakristo wa leo kwa kumpampa sadaka na kufanya nini wakati amekaidi sheria ya Mungu. Samuel anasema hapana. Hicho kitu hakipo. Si, si si mimi si onabi wa uongo sio mhubiri wa kitambi mimi wa, wa tumbo langu hapana mimi ni mhubiri wa Mungu na niko tayari kutofauti yana nawe mfalme nishaanachosema katika mstari wa 23 anaendelea Kwa kwaani kuwazi ni dhambi ya uchawi na ukaidi ni kama ukafiri na vinyago kwa kuwa umeikataa neno la Bwana yeye ameukataa wewe usiye mfalme Hem tu, tu chukue muda na tutaweza kuiona tu kwenye sura zinazomhusu Daudi huko mbele na hata kwenye Samuel wa pili ambao ndo karibu Daudi anasema kwenye Samuel wa pili karibu yote ile sura zote 25. Tuangalie tutakuta kwamba kwa sura ya Sauli wala sio dhambi anazostenda na ndio anazo ameanza kutenda kwa vingezo vya mati ya maradamu sio kubwa sana hailingani na na nakuwa na, na, mtu uka, ukafanya uzinifu na mke wake yaliyoifanya Daudi lakini unaona Mungu atakaye kuona Mungu atakuwa radhi na Daudi kwa sababu moyo wake kwa sababu moyo wa Daudi ulikuwa yani ali, hapo unaona huyu anafanya dhambi za makusudi na najua kuna somo gumu sana nimekuwa natamani kufundisha lakini ninalichelewesha la dhambi za makusudi yani zile dhambi unazoweza kufanya kabisa kwa makusudi pomani una una unaweza una kuhitaji kula kila siku una chakura, chatoşa, ukawa una chakula cha kutosha ukawa labda unatakiwa mandazi mawili na maisha lakini ukajikuta umefika ukaiba hata hela ya mtu ili kusudi ule ushibe hio sio dhambi ya makusudi kuunganisha na dhambi nyingine kama ya uzinzi na uasherati Kwa hii ile imetokana na mahitaji asili ya mwanadamu anatakiwa ya shibe ni dhambi kubwa ya wizi lakini sio makusudi sasa unaona dhambi za Sauli ni za makusudi tofauti na dhambi za Daudi za kimaumbile lakini hata moyo wake unaona kwamba alikuwa ameuelekezwa kwa Mungu. Huyu anafanya ujanja ujanja ujanja. Hadi utaona tumda wote anasema eh, kwa mfano emsome msari ule wa 10 na. Okay, sikutaka kurudi nyuma. Lakini eh, kwanza anaanza kumkataa kumuita Mungu wake. Unaona msari ule wa 10 na eh, na moja anasema mwishoni pana nasema. Kusu, watu walibakiza siyo e, vitu vile kusudi wa vitoe dhabihu kwa Bwana Mungu wako. Ukisikia ni baba. Maana huyu Mungu alikuwa Mungu wa Sauli ndiyo sio? Lakini anamwambia anamwambia na huyu ni tuko tunafanya kwa ajili ya Mungu wako. Yaani mm. maana yake mimi si wa Ukisikia baba anafika sehemu fulani hawa watoto wako hawa namwambia mwanamke. Okay. Au kile ujue huyo baba ni kwa sababu so, ni wa, ni wote wale mm. au ukisikia mtoto mama anawaambia uh, mnenda kawalipie alipia watoto wako sio kwao yani unaona hiyo picha hiyo unaanza kuwakana wa kwako huyu Mungu ameshakuwa wa Sauli amini Sauli, mkata. wa Samuel Sauli ameshamkataa Mungu anasema na mimi nimekukata sumini katae eh? Biblia inasema toaiona katika kitabu cha waefeso mlangu wa pili sio muda mrefu akiele tuliona hata katika katika katika mlango wa nne wa Yakobo wakati kitabu chochote kimalizwa kilipita, anasema mkaribieni bwana naye atawakaribii. Tukimkaribia Mungu Mungu anakuja. Tukimkataa Mungu naye atakataa. Mungu yajue wakati mwingine watu wanataka kumpa jina, tutakuja kufundisha hilo somo. Wanataka kumpa Mungu tabia ambazo sio za yake. Sio za yake. Tabia Mungu imelezwa katika neno la Mungu. Mungu anasema kwa sababu mimi na mimi nimekukataa. Eh ee, Mungu anaweza kukataa yote yule Biblia inasema amenkataa e, e, saau anasema yakobo nimekukubali saau nimekukataa kuna watu ambao kataliwa na Mungu wengi wanaitwa reprobates watu wanaobadilisha maneno ya Mungu wakaona hili hali wafai wakaritoa wakaeka hili watu wanaobadilisha Biblia Biblia ukasikia makao imebadilika madirika hao haowezi akaokoka Mungu atakwaashawafuta eh sasa hivi mmeshasikia kuna watu jina la Yesu limeanza kubadilishwa inaitwa Yeshua. Si mmeshasikia? Nasikitika kati nyingine naambi tuwe tufumbue macho kabla giza halijatuzunguka mbele na nyuma. Unakuwa makini mimi hivi vitu na bahatika mapema mapembele. Wanasema Yeshua, Yeshua. Jina la Yesu wanajaribu wanalungana na Wayahudi kumkataa Yesu, wanajaribu kwenda kwa Yeshua kwa maana ya Joshua. Musa ahudi walisema haya. Anasema sisi ni, ni weni mwanafunzi wa Yesu anamwambia yule mtu aliyekuwa uh, kwenye mlango wa tisa wa Yohana utalio kuwa na alikuwa uh, uh, uh, uh, kipofu kuzaliwa. Anasema wewe no, una mwanafunzi wa yesu, wa huyo mtu atumjui sisi ni wanafunzi wa Musa na Yerofua. Leo ndivyo mpaka leo. Ukishasikia Yesu anaitwa Yeshua ujue ni jina la ku njia ya kumpinga Kristo. Ndio ndio ndio ndio ndio njia na matendo ya mpinga Kristo tendo tondo kumalize kufunga sasa. Anaenea mstari wa 24 anasema ndipo Saula akamwambia Samueli nimefanya dhambi maana nime nimeiharifu amri ya Bwana pia na maneno yake kwa sababu nimewaogopa wale watu nikaitii sauti yao. Kwa hiyo akatii sauti ya watu kuliko sauti ya Mungu. Hiyo hiyo, hiyo toba nzuri. Eh lakini tuendelee uone kwamba toba inatoa maana nyingi watu tunatoba tunaomba toba kwa Mungu na Mungu anatutaka toee toba kila siku Tumtubie Mungu kila siku Mungu ni, m, hata dhambi ambazo huzijui mwambie Mungu nilizo kutenda Daudi anasema nitakaze hata dhambi za siri za moyo wangu zisojujua Unapomwomba Mungu lakini sio kwa ajili ya wokovu Ni kwa ajili ya kuwa na amani na Mungu wetu wokovu tunapewa sio kwa kutubu dhambi tunapewa kwa kumwamini Yesu Kristo Nikimamnia kwamba dhaami zao na kwa sababu kishazitumba utaziu tendo tena eh ila zikiwa za makusudi zikiwa kubwa Mungu anazipiga katika Mungu na anapiga vibano ndio sababu walokole sasa hivi wanauma ukimu kuliko dunia tulishaeleza na tutarudia tena na mtu atakayechoka hizi habari basi ajitandaye kabisa kulala makini nitazisema mara nyingi walokole likoaya kilo kole walokole makani wanapigwa na ukimu kuliko dunia Masikini maskini tuni tulivy. wa mshano tano Anasema basi sasa nakuomba unisamee dhambi yangu, rudi pamoja nami nipate kuabudu Bwana. Samueli akasema hita rudi pamoja naye kwa sababu umekata neno la Bwana, Bwana naye ameukataa wewe usiyemfalme wa Israeli naye Samuel akageuka, aende zake Sauli akashika upindo wa vazi lake nalo likalaruka. Basi Samueli akamwambia leo Bwana amekula ufalme wa Israeli naye amempa jirani yako aliye hapa Kiswahili ametumia neno aliyemwema zaidi yako lakini Biblia King James hajasema hivyo Mbele ya Mungu hakuna mwema bali wewe Amesema aliye bora Kuna kao bora fr. Unaweza kukuta wanadamu yupo ni bora lakini sio Mungu Biblia inasema hakuna Aliye aliyemema ila Mungu. Yule neno limeanguka. Anasema aliye bora zaidi yako kuliko wewe Msalu yeye zetu na za Israeli maanisha Mungu hata nena uongo wala hata ona majuto maana sio mwanadamu hata ajute akasema ni huyo ni Sauli sasa akasema nimekosa lakini uniheshimu sasa na kuomba mbele ya wazee wa watu wangu na mbele ya Israeli rudi pamoja nami ni mwabudu Bwana Mungu wako unaona Bwana anataka kusindiza sio Bwana Mungu wake eme. Eh una mabudu bwana uh, leo utasikia na mabudu bwana mungu, mungu Mungu wa Maposa. Mimi sikia. Mimi nilisikia Jumapili iliopita. Watu wanawahi eti wanaenda kwa Maposa, Lazima lazima Mungu wa Maposa atatutendea. Mmeshikia hizo habari? Eh Mungu sijua mzee gani sijui wa wa wachungaji wa fulani. Mungu ni Mungu wa wote wenye mwili. Hata kama tuwa mkataa eh Anasema akasema nimekosa lakini uniheshimu na nina mstari wa moja basi Samueli akarudi na kwa, kwa a, akarudi na kuandamana na Sauli naye Sauli akamabudu Bwana hapo tena waabudu Mungu uwepo wake umeshaondoka eh mstari ule wa mbili ndipo Samueli akasema Nileteeni Agagi mfalme wa Maleki basi Agagi akamweendea kwa utepetevu naye Agagi akasema bila shaka uchungu bila shaka uchungu wa mauti umeondoka lakini Samueli akamjibu kama upanga wako uliofanya wanawake kufiwa na watoto wao hivyo hivyo mama yako atafiwa miongoni mwa wanawake basi Samuel akamkata agagi vipande mbele za bwana huko Giligali Msali ngoja ni ni nifunge kwa kwa ku kuleta maana ya maneno haya katika maisha ya siku Haitoshi kusoma habari na hadithi. Tuione ni hadithi yenye kutufundisha, yenye kutukuza kutu, kutu, na kutupeleka kwa Mungu karibu zaidi. Eh Isaya 30 na baada ya hapo Ya hayo Yahaya kaenda zake kule Rama na ya Sauli akakwea kwenda nyumbani kwake huko Gibea ya Sauli, wala Samweli hakuenda tena kuonana na Sauli hata siku ya kufa kwake, lakini Samweli alikuwa akimnilia Sauli naye Bwana kuwa amemmtawaza Sauli awe mfalme juu ya Israeli. Em <laughs> hapa kuna mamo mengi. Ngweli niseme moja, mengine tuachi tu. Bwana akagairi kwamba amemmtawaza. Ile kugaisi ni kama kubadilisha ma, maamuzi, si ndio? Ndio kugairi. Nimegairi kwani natanu megairi. Hapa ha, uwezo kusema kwamba akagairi kwa kumtawaza Angesema kwamba tarisha mtawaza kimsinge alichokifanya na anajuta. Biblia yake Jamesi inasema Bwana akarepent. Kurepent ni kama ku, ni kama kutubu, ni kama ku, ku, ku, ku yani ku ndio neno linaloza kutubu. Mungu mwenyewe anatubu mara kutubu ni kugeuka kutoka kwamba nilikuwa nimemstavaza sasa nageuka narudi. Na susema na ukweli neno la kutubu utaweza kuliona. Biblia ha, hakuna sehemu yoyote ile ambapo Mungu anasema tubuni dhambi zetu. Sasa uweone, sasa mbona kama sielewelewe, naomba ulichukulie ubebe hivyo ube, hivyo. Ube. Tutakuja kulihubiri na tutakuja kugundua kama ni aina ya mafundisho ya uongo ya kutufanya tudhani kwamba tunaenda mbinguni kwa uwezo wetu wa kutubu dhambi zetu wakati sio kwa sababu ya kuzitubu, kwa sababu tukizitubu leo tunastanda leo leo na tutenda kesho bali ni msamaha tunao upata. Eh hey tunapata msamaha wadhamu tulizo kisha tena tunazo stenda sasa na tukakazo zipwe na mpaka miili yetu itakapokombolewa ndio maana ya wokovu wokovu Daudi anasema heli yule mtu Heli mtu yule ambaye dhambi zake zimesamehewa hajasema heli mtu yule asiyotenda dhambi ni mtu ambaye amesamehewa dhambi zake na tunapomkiri Yesu Kristo ukijua kwamba Kristo ametusamehea dhambi zetu kwa kufa kwake na kupigo kwake sisi tumepona. Anasema ya alikuwa hajui dhambi akageuzwa kuwa dhambi kwa ajili yetu ndio tunajua kwamba analipa tunapata msamaha kwa sababu sio zile dhambi zimaachwa bila hapana zimalipiwa mtu ameshazilipia. Ambapo huo wa mtu ni mungu katika mwili ambaye ni Kristo Yesu Bwana. Kwa hiyo tunaona kwamba sasa Daudi huyu huyu Sauli anaanza kumtubia Mungu wakati muda umesha pita. Kuna wakati leo hii mtu ugeni okay, nitoe mfano. Leo hii mtu anakuta tuko labda mko kwenye msiba, mnasikia kama hicho tunaenda kuswalia sisi maiti, kuiombea ku, ku, heri na nini? Sisi na heri na nini? Na msamaha msamaha vitu kama hivyo au kusikia sisi tukao kuomba ma, tukaoombea marehemu hapana leo hii ikiitokea tuko kwenye msiba Tuko kwenye nini tutahubiri sana lakini hatutakuwa tunamwombea biblia nasema mtu anapokuwa amekufa pale anakuwa amefungiwa mlango hakuna namna fulani tena ya kumwombea siewe amepona amefanya nini sie msamee sehemu si, nyingine wetu okay kwenye historia huko nyuma na mpaka leo naamini watu walikuwa na uwezo wa kwenda kulipa pesa fulani ili kusudi, siyo ndugu zao, siyo babu zao waliowekwa pigani toli waweze kutolewa kule wapelekwe mbinguni. Hapana. hivyo vitu havipo kwenye Biblia ni imani za uongo mia kwa mia e, Sauli hii picha ya Sauli hapa ya kuomba msamamo aje hapana. Sauli msamaina sema hapana. Muda umeshapita, ufahali umeshalaruka, umeshaondoka. Bas, hakuna jinsi mkujianda tu kukubaliana matokeo pita yake ni sisi tunapomkataa Kristo tuko bado hai hauwezi kutegemea ku ufalme umeshalaruliwa maamuzi yameshafikishwa kwamba wewe anatupwa kwenye moto wa jehanam alafu unataka tena ku maamuzi yamesha pita na saini ya Mungu imesha pita kabisa ameshapiga muhuli. alafu unasema tuko tunafanya utaratibu wa kumhamisha kutoa maabusu ya, ya, ya jehanamu haipo haipo Biblia inasema mtafteni bwana wakati bado anapatikana wakati bado tuko hai tukaona pumzi hizi na kumtafuta Mungu sio kuwa watakatifu ingekuwa ni kuwa watakatifu mimi ninayoongea hapa ningeshakatwa vipande mara nyingi nikikufa ingeshotupa motoni ni kwa sababu niliwaamini Yesu Kristo mara moja nikaomba msamaha kwa kinywa changu ayasema yote atakayemwamini Kristo na kutamka kwa kinywa huyo ataokoka hata samwe hada mbaya na kesho nitatenda dhambi na sita sio kama nazitamani lakini bado bado niko katika huo mwili mchafu unaooharibika bado utanitendesha dhambi lakini ni zikimuudhi Mungu ataupiga huo mwili anaweza hata, huumiri, hata ugonjo, akaniletea ugonjwa akaniletea uovu kitu kibaya lakini siku nitakapokufa ile roho ile iliozaliwa ambayo yatende dhambi itaenda mbinguni bila sababu bila bila, bila swali ndio maana ya wokovu ukokofu utasikia mtu anakuambia okoka uache dhambi haipo ni kumdanganya na watu wanaaki, wakisha kita mbachi, haki, u, wana akili wakishaona unawaambia kitu ambacho wanaona hakiki sio cha kweli wanakataa lowe watu wataki kusikia urokole wakati wanajua wewe wanaona walokole ndio wanavaa kikahaba anapokuambia okoka uache dhambi utanasema huu uongo hataki tena uokofu basi tuishie hapa kwa siku ya leo baba tunakushukuru kwa mafaatili zako sante kwa kutuongoza katika kitabu hiki cha Samuel mlango wa 15 tutatuziaa Kristo kwa nguvu zako na oma zako mtakatifu wa Mungu utuwezeshe kuishi utuwezeshe Mungu wa Mbinguni kutenda sana sana inavyokupendeza wewe Mwezeshe na mfuatiliaji anayotufuatia kutokea mbali lakini Mungu wa Mbinguni kati katika hiyo na kuemuliwa katika nendo na maisha yetu na katika wokovu wetu kwa kupendeza Mungu, mungu katika jina la Baba na, na Mwana Karum patakatifu nami nitakupokea amen